Kalla den marken Eller himla jorden om du vill Jorden begärvde vi Och Lunden den gröna Vindrosor och blåklockor Och lindblommor och kamomill Låt dem få led. Det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är producerat av Radio Grön, Miljöpartiet, det gröna i Tyresö, röst i eten. I vår serie över miljöpartistiska kandidater till kommunfullmäktige vid höstens val har idag turen kommit till Jenny Bertvall. Du står ju på Miljöpartiets lista vid det kommande kommunvalet. Jag skulle vilja börja med att fråga dig om din bakgrund. Så där, vad har du för utbildning? Vad kan du? Yrkeserfarenhet och vad sysselsätter du med i det civila nu för tiden? Mm, Okej. Okay. Jag är, är utbildad socionom. Och jag har jobbat som det sedan dess. 1996 gick jag ut jag har jobbat i socialtjänsten i Stockholm. Mest med barn och ungdomar med både förebyggande arbete myndighetsutövning och behandling och innan dess så hade jag en liten karriär som tekniker och jobbar på Skania. och jag har också gjort lumpen på helikopterdivision som helikoptertekniker men sen valde jag att bli socionom nu du säger, Socionom, kan du säga, vad, vad gör man då? Jag förstår att du jobbar på socialtjänsten men har du en specifik del av socialtjänsten? Nej, socionomin är ju en akademisk utbildning. Och myndighetsutövningen, den kunde vara? Socialsekreterare utredar barn och ungas behov av stöd och skydd från socialtjänsten till exempel. Men även ekonomiskt bistånd har jag jobbat med. Jag har jobbat lite med missbrukande vuxna. Så du har sett lite av medaljens baksida kan man säga? Ja, det kan man säga. Mm. Och så känner du att du har bidragit till att göra den mindre grumlig? Ja, mitt jobb är ju ett engagemang i sig. Så. så det tycker jag väl att jag har bidragit med. Försökt i alla fall. Mm. Ja. Det här handlar ju om politik och då skulle jag... Det där var din bakgrund mm. och då blir mm. nästa jämförelse. Det blir det fundament, det politiska... Det du står på när du tänker åt vilket håll ska vi gå? Ska vi gå till höger eller ska vi gå till vänster eller ska vi... Ja, gå mitt emellan. Eller, ja. mm. Vad är din världsbild? Filosofiska världsbild? Mm. Det är att vi måste ta tillvara det vi har på något sätt. Alltså, ordet hållbarhet är väl ganska använt i miljöpartisammanhang. Men det är ändå något som, ja, som jag står fast vid. Hållbarhet både i det stora, alltså globalt. Men också i det lilla. Både av... Miljö, och klimat och naturresurser, men också och framförallt kanske för mig, mänskliga resurser. Det hänger ju ihop såklart, men att vi kan inte köra slut på en del människor till förmån för andra kanske. Och inte, vi kan inte köra slut på våra naturtillgångar och vår jord. Vi kan inte köra slut på naturen och vi kan inte köra slut på människor ungefär. Nej. Ja, ungefär så. Vi ska mm. ett mänskligare samhälle i alla avseenden. Ja, det tycker jag absolut. Och jag försöker bara fatta. Ja, ja. Jo, men det tycker jag absolut. Sen, och ett mänskligare och hållbarare och rättvisare och jämlikare. Många stora, fina ord. Ja, jo, men, ja, men det, det handlar inte så mycket om att fördela pengar utan du, du ser mer på. Pengar är rätt ointressant om inte samhället fungerar. Både miljömässigt och socialt. Ja. Alltså pengar är ointressant på det sättet att det inte är tillväxt som, som blir det viktiga. Alltså, jag tror inte att det går ihop att få den här ständiga tillväxten. Få, går inte ihop med en strävan att ha ett hållbart samhälle på sikt. Så. Och nu har ju du hamnat på Miljöpartiets lista. Mm. Och då måste vi du som är lite osvensk i alla fall ha sagt no några alltså vilka förtjänster du har så att de alltså, ville placera dig på listan. skulle du vilja mm. tala om för lyssnarna vad du själv upplever att du har för kompetenser eller förtjänster? Det är kanske är flera men en tror jag kan vara min kunskap om kommunal förvaltning till exempel att jag tänker att i ett läge där vi är majoritet så är jag nog en person som jobbar på och kan liksom förvalta det politiska kommunala uppdraget. Alltså inte förvalta i rollen av tjänsteman som jag har varit tidigare men att jag jag är nog en arbetande politiker tror jag. Men det kan väl vara en fördel i alla fall att ha sett ha kunskap om villkoren för att vara politiker och inte förstå riktigt hur tjänstemän jobbar. Det måste ja. vara. Ja, men det är det jag menar. att Jag tror att det, det är en tillgång. Ja, sen vet jag inte om det var anledningen till att jag fick stöd på min kommunfullmäktige plats Men jag har ju en bakgrund. Jag växte upp på landet med en pappa som driver ekologiskt pappa och mamma ska jag säga som driver ekologiskt jordbruk och att det finns ett, från början kanske inte så, vad ska jag säga, teoretiskt eller akademiskt eller politiskt medvetet engagemang i de här frågorna. Utan, men jag har dem liksom med mig från... Modersmjölk. Ja, ja modersmjölk. Den ekologiska modersmjölken. Ja, exakt. <laughs> den ekologiska kommjölken ja. ja, den fria. Men hur ser du... Så, förlåt, ja. att jag, de sociala frågorna, alltså det ligger lite i... Kom, kunskapen om kommunal förvaltning, mer speciellt de sociala frågorna. Mm. Alltså, kan jag ju. Så. Det var det, alltså då vill säga, din verklighetsförankring, din erfarenhet i livet. Men hur ser din politiska erfarenhet ut då? Mm, den är ju ganska kort. Jag har varit medlem i Miljöpartiet sedan förra valet. Och eh, det var... En aktivt ställningstagande att på sikt bli mer aktiv politiskt. Att sluta sitta hemma och tycka en massa saker. Och, och om jag tidigare har tänkt att mitt arbete som socialarbetare i, i sig är ett samhällsengagemang. Så tyckte jag inte att det räckte riktigt. Där är man ändå tjänsteman om man verkställer ett jobb. Men som politiker kan man ju vara med och då får man vara med och ta ansvar för att liksom dra, dra upp inriktningen för vi ska. Lite för att falla tillbaka till det vi pratade om tidigare. Alltså din yrkeserfarenhet ger dig också kunskap om hur du ska backa sig igenom ett rättvisare samhälle. Ja, jo, men det tänker jag som vi sa, det tror jag absolut. Men det har kanske också gjort. Då har jag, fått, jag har kunnat rikta mitt engagemang där i många år innan jag blev politiskt aktiv, ja. så att säga. Men, Ja det är ju lite Undrigt. olika roller. Ja det är lite olika roller och nu var det dags att liksom mm. göra lite mer. Då ska jag bara säga så här till nytillkomna lyssnare att vi lyssnar på Jenny Bertvall från Miljöpartiet. En av partits kandidater till höstens kommunfullmäktigeval. Och som ger oss en viss beskrivning av sin politiska plattform. Då går vi vidare när lyssnarna vet detta. Vad ser du då? Trots din korta karriär då, då mm. Mm. Men då är du en fräsch politik kan man också mm. Mm. säga. Det kan ju vara en fördel. Ja. Eh, vad, vad ser du för... Eh, ja, vad vill du förändra? Vad är inte bra i Tyresö idag? Alltså det jag har... Min, sak, eller min hjärtefråga är ju socialtjänsten. Och där, där finns det brister vad det gäller resurser och förutsättningar för socialarbetarna att göra det här jättesvåra jobbet. Men, och, och, och en av förutsättningarna som saknas tycker jag det är att på ett bra sätt samarbeta kring de här barnen och vuxna men framförallt barn och ungdomar som har det tuffast för att de både har behov av stöd från socialtjänsten och från landstinget i någon form på grund av Psykisk ohälsa, psykiatriska funktionsnedsättningar eller missbruk när det gäller ungdomar. Där fungerar det dåligt i tyrelse, Och tycker jag. Då vad kommer du driva, hur ska du lösa problemet så att säga? Vad kommer du ja. jobba med för att lösa den här ja, icke tillfredsställande situationen? Mm. Just den frågan är ju liksom inte bara en kommunal fråga utan det handlar ju också om regional, regionala samverkansöverenskommelser och, och arbete med landsting det är ju inte där jag kommer att verka så jag får driva det i, i, i partiet och med mina partikamrater som jobbar på regional planet. Jo men så. kommunen är ju en part i den här samverkan så ja, vill du göra saker och ting ja. också kommunalt för att Man kan, putta på. Ja, jag vill ju driva att kommunen, kommunens tjänstemän också är med och driver på för en bättre Liksom samverkans överenskommelse och rutiner för samverkan och så, att det blir mindre stuprar mellan de olika budgetpåsarna som, som ska gå in och stötta de här barnen Så den som tycker att Tyres idag inte fungerar riktigt bra i, på det sociala området eh, de har en fanbärare i dig kan man säga Det har de, det har de. Mm. <laughs> Jag brukar ha jag har en sån här standardfråga som gäller alla det här är ju ett inslag för att tala om att Miljöpartiet är bra. Mm. Ett bra alternativ. Mm. Kan du ge lyssnarna några argument varför de ska rösta på Miljöpartiet i kommunvalet? Eller också riksdagsvalet? Eller EU-valet. Eller EU-valet. Men det kanske inte hinner ut till dess. Nej, det kanske Nej, inte det gör kanske Nej, kanske inte gör Nej. Ja, det är ju samma, samma skäl som att jag själv är engagerad i Miljöpartiet. För jag tänker att det står för de här fina orden, att vi ska sträva efter hållbarhet för människor och för jorden. Alltså, och för våra livsförutsättningar. Våra livsförutsättningar. Både, alltså det, det kan vara väldigt stora ord att prata om att rädda globen på något sätt. Men det är ju också jätteviktigt för var och en person. Och, och att Miljöpartiet står för det och att man också så starkt står för mänskliga rättigheter och allas lika värde. Den som har ett varmt hjärta ska rösta på Miljöpartiet, kan man säga så. Absolut. Ja. Mm. Som tack igen nu för din medverkan, mm. så ska du få önska dig en låt, en skiva, säger man kanske. Mm. För att illustrera vårt samtal, vad skulle det bli? Då vill jag önska mig eh, Mandodjaus version av Gustaf Frödings strövtåg i hembygden. Heter den. Mm. Då tackar jag text making. I mean I'm the voice. I'm falling Så är allt som finns kvar Att det kan man